Australia, coordonate, suprafața, 7,7 milioane kilometri pătrați, populația, 18,3 milioane locuitori, limba, engleză, moneda, dolarul australian, forța de muncă, 9,1 milioane persoane, autovehicule înregistrate, 11 milioane, gospodării cu telefon, 97%. Turiști primiți 4,28 milioane în 1998. Capitala, Canberra, se scrie C-A-N-B-E-R-R-A, -R -R cu 300 de de locuitori. Orașe cu peste 3 milioane locuitori. Sydney, se scrie S-Y-D-N-E-Y cu 3,8 milioane locuitori. Melbourne. Se scrie M, E, L, B, O, U, R, N, E. Cu 3,3 milioane locuitori. Orașe cu peste un milion de locuitori. Brisbane. Se scrie B, R, I, S, B, A, N, -E e cu 1,5 milioane Perth se scrie P E R T H cu 1,3 milioane locuitori Adelaide se scrie A D E L A I D E cu 1,1 milioane locuitori cel mai înalt punct. Vârful cosciusco se scrie K O S C I U S Z K O. In Great se scrie G R E A T. Dividing se scrie D I V I d i n g range se scrie r a n g e new se scrie n e w south se scrie s o u t h wales se scrie w a L-E-S De 2228 de metri Cel mai jos punct Lacul E. Se scrie E-Y-R-E Australia de Sud Cel mai lung fluviu Murray, Se scrie M-U-R-A-Y Darling se scrie D-A-R-L-I-N-G de 3370 de metri. Cea mai ridicată temperatură 53 grade Celsius glancurii se scrie C-L-O-N-C-U-R-R -R Y, Queensland se scrie Q U E E N S L A N D Cea mai josă temperatura, minus 23 grade Celsius Charlotte se scrie C H A R L O T T E PAS se scrie P-A-S-S -S. New South Wales Distanța maximă de la nord la sud, 3.700 de kilometri. Distanța maximă de la est la vest, 4.000 de kilometri. Cel mai nordic punct. Capul York Se scrie Y-O-R-K În Queensland. Cel mai sudic punct, South se scrie S O U T H. East se scrie E A S T. Cape se scrie C A P E. Tasmania se scrie T A S M A N I A. Cel mai vestic punct. Step se scrie S-T-E-E-P Point se scrie P-O-I-N-T În Western se scrie W-E-S-T-E-R-N Australia. Se scrie A, U, S, T, R, A, L, I, A. Cel mai estic punct. Cape. Se scrie C, A, P, E. Byron. Se scrie B, Y, R, O, N. În New South Wales.